biblioteca Maia Martin <fiedi> Copilorosul Amurg, autor Nichita Stănescu Și soarele se scufunda în orizont și arborii îl priveau îndrăgostiți cu frunzele. Nici el nu se îndura să plece și poate de aceea devenea mai mare, mai prietenos. Noi doi îi surâdeam și inimile noastre mult mai înalte decât el păreau ca niște fructe clătinate străluceau deasupra gurii lui deschise, pufticioase. Și tu credeai că zbori, și o pluteam, iar aerul sub pașii noștri se întărea. Astfel urcam, și întâi un ram, apoi un nor șerpuitor, și apoi o dâră de cometă sură ne atingeau din dang, din dang, asemenea ceasului cel mare din turla ce se micșora, o, foarte jos, foarte departe, până era și nu era. Iar noi, cu ochii între deschiși, lina dormeam. Tâmpla răzimată de o aripa păsării ce a păsării ce-a fost și parcă n-a fost niciodată. Lectura Maia Martin